Скандинавія. До Скандинавії входять північноєвропейські країни: Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Ісландія, а також Фарерські острови. Скандинавськими називають країни, повністю чи частково розташовані на одноіменному півострові: Швецію, Норвегію та Фінляндію. До Скандинавії відносять також сусідню Данію, Ісландію та Фарерські острови. Датська, шведська, норвезька та ісландська мови мають спільне походження, але фінська мова стоїть окремо. Фарерські острови На цьому архіпелазі, що складається з понад як 20 островів, розташованих у Північній Атлантиці, живе близько 47 тисяч чоловік. До 1380 року фарери належали Норвегії, і тому багато їхніх жителів – норвежці за походженням. Останні 600 років – Острови належали Данії, яка в 1948 році надала їм внутрішню автономію. Фарерці мають свій парламент – Лахтинг, і представлені також у датському парламенті. Білі ночі Через близькість до Північного полюса зими в Скандинавії довгі, морозні і сніжні. В Ісландії та північних районах Фінляндії, Норвегії та Швеції, розташованих за полярним колом, Влітку сонце не заходить майже цілодобово, а в кінці грудня панує довга полярна ніч. Природні багатства. Незавинна Данія славиться своїм сільським господарством, Фінляндія озерами, Швеція лісами, Норвегія вражаючими фьордами або вузькими затоками, а Ісландія величними гейзерами, природними гарячими фонтанами та вулканами. Цей регіон багатий природними ресурсами, зокрема нафтою, газом, залізом і лісами. Відтоді, як у 60-х роках нашого століття в Норвезькому морі було знайдено нафту, Норвегія повністю забезпечує себе цим паливом, а також спеціалізується на виробництві плавучих нафтових вишок. Швеція – промислово найрозвинутіша країна Скандинавії і одна з найбагатших у Європі. Рибальство і суднобудування – найважливіші галузі промисловості цього регіону. Сучасна скандинавська архітектура і дизайн, особливо у виробництві меплів, виробів з металу і скла, широко знані у всьому світі. Північні народи Понад тисячу років тому в Скандинавію населяли вікінги – мужні мореплавці і воїни. До 10 століття в цьому регіоні вже існували три різні народи датчани, норвежці й шведи. У наступні століття вони нерідко об'єднувались. У 16 столітті Швеція стала одним з найсильніших королівств Європи. З 1563 по 1658 роки Швеція вела війни за панування на Балтійському морі. У 1700 році Росія, Данія і Польща оголосили Швеції війну, щоб покінчити з пануванням на Балтиці. Війна, названа Північною, тривала 21 рік. Норвегія до 1814 року перебувала в залежності від Датського королівства, а потім підпала під владу Швеції. Незалежною державою Норвегія стала в 1905 році. Скандинавська політика Норвегія, Данія і Швеція – конституційні монархії, а Фінляндія та Ісландія – республіки. Скандинавські країни завжди активно підтримували міжнародні організації, які борються за права людини, охорону здоров'я людей і захист навколишнього середовища. Чимало з цих зусиль координує Північна Рада, створена в 1952 році. Міфологія У дохристиянські часи древні скандинави та германці мали спільну міфологію. Міфи, які спочатку передавались з уст в уста, були вперше записані у XIII столітті. Пам'ять про чотирьох головних богів германо-скандинавської міфології – Тіу, Одіна, Топа і Фрейю – в сучасних германських мовах збереглась у назвах чотирьох днів тижня. В англійській – Tuesday, Wednesday, Thursday і Friday. Іллюстрації Стокгольм Столиця Швеції розташований на 14 невеликих островах, з'єднаних близько 50 мостами. Узбережжя Норвегії знамените своїми фьордами, вузькими морськими затоками з крутими берегами. У Данії майже повністю оточений морями. Рибальство і суднобудування найважливіші галузі господарства. Датський рибальський флот веде промисел макрелі, оселедця, тріски креветок та камбали. Північні олені, які живуть в Арктиці, щорічно в пошуках поживи здійснюють подорожі в кілька сотень кілометрів.